یلا به مولا نظر بلې د اړوري مسله ده هغه د اخري مسله ده را چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین داغې کومه ذکر کوم نه هغه فقط منګه ذکر خیر کوم او داغې ذکر شر نه بلکې ذکر خیر به کوم زګا په حدیث شریف کې وارث دي دي مناقب او واجب دي کفانتان رسان نبی هم پدې کې ذکر رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تسبوا اصحابي وای تاسو کاندلې مکوای په اترات موای زمما اصحابو تا فلو ان احدکم کچرتا یو قصص باندې هغه خرچو کې په مثلو دو حد نو نن رسيږي مددی تا نن رسيږي چاته دې چکم دمودو او کې دمودو لکې او ربع د الساعه رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای تاسو کنزل ابابيره د مو اعزما اصحابو ته والا اننا حدق کچربایو کتا سونا خرچو کې په مثل د او خودا زهامن د سرو نو ما بلغنره چې کې مد د یو وخت دېته مد ولې کې چې سلوره مبرخه د ساعت استفسه زیک خو سپا انې ته صبر سوا پد نه ني سوا د سکم درې کی لوی اغلرګینې بادو دغه نبی نو دې ته ولې کې چې او د دې سلورم ابرخې ته خلک سنوموي افتخار سنومته وای رو عرضه خارې دي دا بوختو کې تاسو وي سلورم ابرخې ته وای سلورم ابرخې او سلورم ابرخې مفهوم دی نوم یې وای شاباش ګوره اږي که ګوره ویلې کې یادا تنورم ابره خانه ده اره د څه ویلې کې د خپل نوم دارې فوره پاو څه ا او یاد اږي شه دان نو بهر حل وی阿里 چې دومره خرچمو کېایت انده او رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی و اصحاب وی زماره اصحاب عزت کوي په نناندا بهترین خلک دی په تاسو کې یعنی اوصری ال اور رسول کریم فرمائے اللہ اللہ یتق <تصفيق> اللہ یتق اللہ یا صابرۃ یتقوم غربا من بعد زمان رستو هدف مګر دی دغه شهادت مګر دی فمن حقا وبحب یحبهم څوک دې سره محبت کوي نو هغه زما په وجې دې سره محبت کوي او من اغذهم فببوز جزی ابغضا نو زما د کوڅو په وجې دې سره بغض کوي معصر وبغض کوي او من عادهم تجری تکلیف پر کلمات تکلیف راکړه جماعت تکلیف راکړه الله تعالی چا چا الله تعالی ورکو قریب را نیوخدو دیا په مناقب او اقتدار یو د ابوبکر عمر عثمان علی حسن حسین وغيرها ومن اکبر الصالح احادیث سیهلی هغه واقعات بینهوم کومه بین لري کمن مناظات تر منازاتونه والمحاربات تر محارباتونه ولې هو دیره پرما محلونه دی او تابعیات دی نو علماي کرم دغه نه خاگیلات دی دای تابعیت ک نو کنزل دلی تان پدی کی کجرته مخالف د الله قطعی او سری دا کوفر دی یو کت کنزله عائشی نوجه دې ته کنسلو یا یا تا نه پیولای کا د دې ما کتاب الله دې او عظیم حصے او د سنت رسول الله دې لوی حصے او د حرم رسول تووینو کا مداد رسول تووینو کا دې کټه کفر کې کې شک کې نبیا به زمون شک د ابو جہل او الطاشب کې فرق بیا زمون ګا شک وا نو د نصوص خلاف نو بیا او بیا بدعات او کې سکه نظرانا قشر سره مستحذیین او علماي صالحین نجواز لعنت ته حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ او داغي فاحزاب او فرغرو زکه غایته امره هناری باغی کړ او خروج کړ او په امام باندې حضرت علی خداینه واجبې لعنت اه ای علماء علماء کرام اختلاف کړل په یزید بن معاویه حتی د کتیب خلاصنه می کتاب کې معلومات دي نه چې مناصب مز لعنت علی په دا ورال الحجاج ذکر رسول کریم صلی نہ فرمایل د اعلان ته مصلي نو رسو کې مسکه اعلان ته ملې غي ا څوک له اهل قبلهونه ملې غي اغه چرانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اعلان په بعض اهل قبلهونه نه لیکل نو کنه مان نه علم نه هو نه سديد بجنه رسول کریم صلی الله علیه وسلم د پتاو احوال دخل کومال عالم غیرو غیر څه پتا نشته نو چې غیر څه پتا نشته رسول ته پتا او غیر د پتا نو دا د دې باندې ګریبلی نو خیر دې دغه به کړی هغه په انانات لګل هغه تر واه په ذریه سره معلوماتو خو بل چې دا معلومات تو کنه او باج علماء کرم تلخ تلانات کړل علیه بدی یزید باندې د دې د وجه چې دا هغه وخت کافر شو کله چې امر وکړ په ختم د حسین او دفاع دی وکړ په جواز سلام الله با... او متفق شه شو له علماء کرام په جواز علامن علمن پاکستان چې خپل حسین کړی امر یې کړی اجازه ورکړی راجا شیپی حق خبر وایي زمما پنځ باندې دار چې راځه یزید په قتل حسین خوتین مشوره ب ذلك کا انت دا, دا نبی کریم صلی ص الله واري او وسلم مما م داغنه تووا مانا چا په سرتییر توواور سره زی کردي اگر که توفاصللی حاتی په لا نه توخوا خ میشانی منږ په یزید کې سره تووا نکو مګل دا نه تیسړې بلکې ایماني هي بلکې د دې ایمان کې زمونږ هم شکتې لعنت الله علیه الا الله لعنت دې بدمانه ورانصارې دې په انصاروبانی واوانی هي او د دې مددګار مددګارانو باندې دا لعنت کې تختې و دې لعنتی کس صلابت کې موږ سره شرکې ماته سره دا کړه او امیر چې ماته دواره زما خیاد هم ترا ماته وی چې تاسو ویلئ چې د حواله سره وابس وو ومایو چې تک ان الحمدلله کله چې دې سوندو تیزه کله چې له کدل ته علامه مو سوف خو بالکل زم چارنګ به څو چرشه دې ټایم کې کم ټایم کې چې دایې کل کولا اخیری پېش کراغلې او بس مطلب دا دی چې خبره ختمه کړل دې چې زماده پرمړه ځان ختم دی دا نه چې سره دې وي دا حضرت کا وس اس حساستا دی حوالے سرا داخل سنت الجماع ازمن دا کابیرینی دیوبن دایچکم رائے دا اوک موقع سے دی حوالے سرا نو آغا موقع سے فرض کول وار اصل کے زم علماء کرام دا بحث چڑللی پہ حدیث بخاری کی بخاری کتاب الجہاد ای گی حدیث شریف راغلنه او داغه حدیث شریف مقوم صدا شیدې کړه صلیح کریم صلی الله علیه و سلم فرمایي چې چا اول غزا د قسطنطینیه او دی غزا کې چې څوک اول شریک شه یا غټول خلک مغفور لهم غټول خلک مغفور لهم بیا مغفوری هغه مغفور دی هغه به خلې شوه هغه او وی د دغه ډلې سیادت و نو یزید دی سیادت کونه د معفو دی او د مغفور دی نو په معفو او مغفور کتبانه لعنت لګیل خبرانده دا دلته کې دو وضاحت کول غواړم یو بحثه غ حدیث کې کول غواړم چې د حدیث څومره حیثیت لري او دوین بحثا په جماعت د لعنت کې په یو مسلمان باندې قابل خصوص پر یزید باندې د لعنت حواله سره یو بحث کول غواړم اول بحث تاغه حدیث شکم د قسطنطینیه دا حدیث ده اور ډیر خلک مخک مخکې امونکه پټره مونږ ته ما معلوم ده دا, مخی مخی دا. حدیث شکم جاي کې ده نو دې حوالے سره شکم شارحین دي او کم د نقطو والدی موحشیان لي اي کې يولينم تعلم محلب ده اغي فرمایش چې تا حدیث شریفی ذکر کر لیو دا دینا فضیلت تا یزید ثابت فضیلت تا جاتے نا ثابت ہے دا یزید دائی فضیلت تا نا لیکن دوان تر غیصر علامہ بدر الدینی آئی نیس اغا دا علامہ محلبی اور دیغلوی تعاقب کر لیے مسئلہ کی او اغاوی چینا حقیقت دار ہے چی دا حضرت معابر رضی اللہ علیہ وسلم کو وقف کی دیر زله داسې شي دیر زله داسې شي تیر وختونو کې وستون ته ډیر لاسکرینې دتلی دی یو څلته کې فاتحین واپس شبیری فاتای کلا نو هغه دیر زله شوینې په یا زله کې مثلا ده خدا ضروري دا چې ده پاغاوله کې وزه کې دا دیر زله شوینې اودن صحیح سنت سره دا ثابت شویلې چې زله پکه سفیان نو اوفو دے مشارو او پا وخت کې کی تدی پلک کر کے ابن عمر عبداللہ ابن عباس عبو ذر عبو عیوب یانصاری رضی اللہ تعالی عنہم دا لوئے اکابرین خلقو ندا دم رلوئے اکابرین اس کے ہوتے ہوئے جید سنگا مشار کے لیے شو نای پتاولا کیدلہ کیدلہ شد سیفیانو او سو دوئم و یو دوئم زلشوی وح او دا غتوئم زلکی او صوفیان ابن اوف اول لگل ایشه او بیادیم زلی پر اخکر سردار او رئیس او آغا یزید جور شوی او بیادیم زلی سوفیان ابن اوف لار او پتی پتیم زلی بانی پتیم زلی بانی او آغا یزید لگ تاغیزی کر کلی لیکن الحمدللہ من بار خبری کون جی کمی خبری ده تحقیق او ده تدقیق دلانگی انشاءاللہ او زی ترسی دلی او خبری بکو یون ط بزر دین یعنی جدیلم تایبور لا ټوپې بدنه پری ورځي لوی محدث لوی فقيه هغه خدای خبره کوله ولې د بل طرف ولې د بل طرف د ټول مورخین مسند احمد چې دغه سترد چې اول لخر کې یزيد مشهور و هم پتاقات النساء کې هم دا خبره ده؟ پالبداه باندې نهايه کې هم دا, دا خبره ده؟ نو دا ټول موارخین اول تا آخر په دی معنی مستفق دی چې ایسر او الاخر جی بی د دی په دی کې الاخر او نو فتاو لگه دلچی دی معفو دی او دی مغفور دی نو دا خبره زمونږ د اللہ ما یایلی رحمه اللہ تی طبیع پا دی که لکشانتی زوان فرسی دی خبر دی دیک شوی دی نیکی سر تی نور شاری هن نواغنور شارعین که اللهم ایبن المونیر ده. او داشت نور علماء اکرام ده. اغیب آئی. اغیب آئی. اللهم ایبن المونیر. نا بل اسلام دیگوری تبو چلانی معاشی کی داری دیگوری. اللهم ایبن المونیر آن. یا میسان پتور بانه نور علماء ری. اغیب آئی. ویزتا چی امم. حدیث کی جمع. فورون تک اراغن لے. نو دا حدیث شریف مقصد داره دا مغفورون دا مشروط ته پیو شرط تره آغا چه یو صلی قابل عفو اینم رو مغفورون آغا اول لقر چه تلنه خوچه قابل عفو اینو مغفورون که قابل عفا نه اینو آغا نو دا مغفورون لهم چه پا حدیث کی راغل لی دا مقاید ده مشروط ته پیو شرط اگر کینہ دا ور شر دار اذا کان قابلا للعفو فهو مغفور چکه قابل د عفو نوغه به شي شي مغفور سدي فرمایل ده خبرم دته ده چې بهر حال خو دی او جوابو زماد ټول نخ خبري دېږي هغه پښینې ضرور را روانه ما نو درمه مرتدا کې شاو او علماء محدثین دېلې شاورو اللہ رحم الله بہترین تحقیق دے باپ کہ اغي فرمائے کہ سو پر دے یزید مسئلہ او اوب حدیث کہ نا مغفورن تک ارغن لے نو یہ حدیث شریف کہ دا مقصد ندي کہ حدیث شریف کہ دا ویلی شی بیري کہ دا یوم یوم دی دی شرکتو کرو مغفورن الیوم القیامه مغفور الیوم القیامه ندی بیري شی جدیب کہ شرکا تو کر تر قیامت پوری وبدی شی مغفور اغي فرمائے وی اصل کی جہاد داسی چوړاندیکم گناہوں ندی دا غناہوںو ثلاثی ته کېدل <سؤال> شي دا غناہوںو جبیرا ور شي نو چې دا او ثلاثی کېدلای شي نو وړاندیکم گناہوں نشی د ټک ټک او سیادتهم ਸੰبالا او ټک وړاندیکم گناہوں نشی د هغه تک دی هغه مرغور لهم اوران دي گناہوں تعالی معاف کړو چ بیا روس کو روس کو دا حتى دا ری لکشن ری الفاظ دی بیا نی هداک الفاظ یا ما مفهوم نه ما الفاظ یا خدا عربه تختلق سر زماي قوم وې څو پوری چراغا ه تک د مدینه نور قبایح دی داغه شرب خمر دی آدابین علاوه و نور د افتقایح دی چې داغه قبایح په وجبانې ضرورین ده چې د دې شي معفو شي او د دې بخم کې شروسته پته دا کار او قتل د حسین به قتل لته ده دا خبره صفا کړل قتل د حسین له هڅه د مدینې ده او شرب خمر دی مغفور، او نور قباختي نو ویل ده دا ده چې دا دین شي شي معفو او معفو شړای رسو کړل البته ویل الله تعالی فضلا او الله تعالی کرم ویل غيله فارم څو باندي زوالې نشته نشته نو د آف کمان دار اللہ خبرہ دا خدا کسن کارونے کردی لیکن نور خلکو خلق و چرتکاب سے خوابیح کردی او اللہ تلاعف در گزر کردی دا دا دا سنت و جماعت آقید دا ختمت سنامت دویاں مصال دار چی آیاں لعنت لیگل پرست دی نو پردی کے دوار دریر آئی دی یہ ورائی دا دی امام احمد امرو حنبل او د دصفردا ابن الصلاح د دصفردا مساله کې او علمه تفزاني رحم الله دی وی کې لعنت لګل فی جایز دی پکاره را لعنت کې ویل شي زما رائے د امام غزالی دا او د شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ دا د دې دا چې نہ قدمان الا عنس لګل خبرانه دا, دا. دا. زمون علماء کرام چاہئے کہ زمان کا متاخرین علماء رہے غاری طایب صرف مولانا زکریان رہے مولانا رہے او دا سے زمان نور علماء اکرام دی مولانا عبدالحی لکھ دے بھی رہے مولانا رہے دا سے زمان نور علماء اکرام دی دائی پدیباپ کے دا موقف کم کہ مثلا نازید دائیجید قابل د لعنت بھی دائیجید قابل دے چاوی آمنگ لعنت پر انو آئے ورستہ کامیرہ ہے او کدی قابل د نو لانت بار از وان بانے را پری نوی ا مونږ پیو وایو نو اغه لائنات پر ژوند شي د شریف سر باندې را پریونځي نو د لائنات وایلو ته ضرورت سره که قابل د لانت وی ها ا مونږه پریونیتی کېل به شي او که قابل د لائنات نوی نو به حال بس په د خبره بس دغه ترست دی نتیجې ته سما چې یو فاسق سره خو مومن کڅه مومنده خو دی اوبته یو مومن کڅه یو فاسق کڅه پکار نه را چې هغه ورته سو ویلې شي لعنت ویلې د ورډلې دي تاسو وا بهګي تاسو کتی لین نو غریبانو تاسو صفته دي د کتابونو صفته ته چې په چاپ څوک کتاب وکړل نس نو خپل کتاب وکړل په یزید باندې او هغه شيغان کې په شروع کې نو د ابو جہل نام غټ کا تر ثابت کی. ودا ځونه افراط او تفرید باندې مګنی خبرې دي. اوخه خبره زموږ د ونامای کرامو د په محل کې هغه دارک یرا بس کمزوریاں نشي نشری او د چا په کمزوریاں او پر سیدا ستګاره او دغه دمر تعاقب کولا ته ضروری نه وی. ها نه زموږ نه په خبر کې دغه خبره تفوس کیږي. مداخله خبره نه ده. او خصوص تا جمع ارضیو کہ قابل دلانت نہیں ہے او با خو په لگه او با ما او لگه او نو سی جلو شو اسلام شو نو بس یو مومن سڑے رئے کلک مومن بے او صحابه کرامی لی دلی او خیر القرون کی پیدا رئے داٹوالی پخبل زے غلطیانی پخبل زے قتل حسین و امان تفتح نو دمونگ اصنع علماء لگی دلی رئے وینه ته پاتہ تا نو اته دې څه دې دې ځان له تروڅله وی څه ضرورت دې خبره تا امام حسین څوړي کې لکھناو چار چا پی جننا امام حسین یواز امام حسین پتا شرنونو ظالم تر تا خل ټول خاندان تبا کړل کنا تا خو یو وخت نه کړی کنا تا خل ټول خاندان د سیکل چې بس ټول خاندان لږو ته غو ختم کړل دا چې ونه دې کې وخت ته او بیا دې چې که مطلب داره چې په ډس باندې نه دی شي نو مطلب داره چې ډیر زیاتې نه شي نو بهر حال دا نقصانو دې حجاج موصفن بلای شي ویږي خاطر نشي ویلې او لعنت ته ضرورت نشي ویلې سره لعنت وای په مؤمن وره سبب الجنه ال 10 اده 10 او دبره الذين بشرم النبي صلى الله عليه وسلم رثری کریم سره ورکل رثری کریم صلى الله عليه أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة طلحه في الجنة زبير في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد بن في الجنة صعد بن زيد في الجنة أبو بكر بن في الجنة وأنس وكذا دخل الجنة فاطمة او حسن حسین بما ورد في الحديث سيد فاطمه سيد نساء الجنه حضره السيد سيدا سوال الجنه والصائر الصحابه بسم الله بخیر مونږ دې څه کار امید لرو د دې لپاره اکثر هغه چې غیر د بار مومنلرند مومنین د مومنان دا ولانه سم مونږ باندې کو به درته پنار لحه د بینه برکه مونږ دا غواهی کو چې مومنان د جنت نه کافران د اهل النار ری پس لن خبردارا چمنګه په خصوصه بشخصه په عينه په تاينه تاسې چې خبره غوڼه کوه او بس مؤمنان په جنت کې او کافران په جهنم ته ځي دا چې څومره خبره کوه او دا د صحابه کرامو حوالی ترلن خبره دارا ګورما پرونده دا خبرمارت کړیو او الحمدلله تاس تقریبا عالمان شوي زده دا امید لرم چې تاسو به ان شاء الله 300 سره په کدي 300 کې به ښهتري راتله خو خلک او دا 300 کې خامخای صحاب کرام وو قصي خود صحابه کرام معصوم نه دي صحابه کرام معصوم نه دي د صحابه کرام په غلطي په تک ضروري نه دي چې تاریخ په خامہ خادي لږه هغه سے یادته په روانه یاره ماجستپل کال کې چې ورته مددغه غلطانه ټارګټ کوم هغه ته معصوم چا ویلی معصومونه دي پیغمبران معصوم دي دا هم معصوم نه دي خودمر کار دی چې دغه چې کومه خدایانه دي نه شي ګناونه شي هغه په داغه پر سړیان داغه سکتره خو دیو مسلمان داغه غیبت ناروای په اړه صحابي رسول داغه بتاودا که الله دا بهترین خلق نه او دا په مخض مکه باندې ګلاری خلق نه وي الله به پیغمبر په وخت کې دا خلق پیدا کول نو فل داغینه بلا واسطه به کارونه ناغتل خدا بلا واسطه چې څنګه کارونه اغتري نو پاتاو لا کېدله چې دا, دا په ټولو مسلمانانو کې د ټولو نه بهتر خلق مونږ غړو امن وايو چې دا ټولو د شیخ عبد القادر جیلانی را همو اللہ پشانی لیکان و متقیان و فریضگاران شید. نو دیو صحابی که را پیغمبر د سرگو در گورمنٹوی جلک لیدی در حضرتی وحشی رضی اللہ تعالیٰ چې ہو پیغمبر دیر خفا کرد و دیر رسط اسلام را ورد لید. لیکن دا آغامر طبیعتم درسید آزمگا حقیده را که چار پیغمبر پا مجلس کی اوزلا نازت کردی او آغا فضیلتی تر نازت کردی او دا پیغمبر دا دو استرگو مبارکو بیداری کردی اللہ طلاف دی شرفتان اغا نواز کردی و اللہ طلاف دا چرافت ور کردی واغ دا طول و مستقیان و دا نیکان و خلق و نگان دا منباد دای نرستش کم نیکان تقوی دار دی که دا طول را ټول شخد اغا او دا اغا فضیلت تا نرستی و صلی